Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'uhum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd atori Allahu mushiroft kut fot al martaba ath thaniya al iman mton skala e dyt te skallave te fes esht skala e imanit Komendusi Allah me më, më shirovë të thot, të thot, thot si që thamë, më herët se imani është, se shkalla e imanit është ma e ngushtë se shkalla e islamit. Kurse ajo që ka vjen pas imanit, shkalla e ihsanit është edhe ma e ngushtë. Edhe në qështjën e imanit, si së thot Shekë Muhammed Eman El Gjami, Rahimullah, Me gjithë se imani është qëstja thëllëpsore e fejst tonë, edhe për kitë, në mesin e muslimalve, në mesin e umetit tonë, dhe të të ka ihtilaf, ka mëndimet ndryshme. E, disa prej, dhe më thëmë, pe aty në shka që e në djetartë kelamit, kërse kelamë, Për këtimi i drejtë për drejtë dhe tëtë fjalë, dhe tëtë që ata kanë bonë fjalë ma shumë për me vërtetu diqka. Kurëse ata vetë djetarë të kelamit jë kanë donë një definicion shkenqës së kelamit dhe dhe thonë se ajo është diturri me të cilën arrihet të vërtetohen besimet e islamit duke i duke sjell argumente edhe duke i larguar dysimet. Do të thonë që këtu i kanë dhënë ata definicion e shkencës së kelamit. Megjithse nuk është shkencë, nuk është dituri, po ata e quajnë dituri edhe njerëzit që merren me kelame që un i quj ndjetar të kelamit. Edhe ajo, domethënë, ë një angazhim, domethënë me të cilin ata janë angazhuar për më vërtetuar akiden dhe më thonë, përmi vërtetu ato besimet e akides me logik, edhe me fjal, dhe më thonë, me fjal bindëse. Edhe ata quin atë, më thonë, diturimet cilë në rrihet të vërtetohen besimet e islamit, duke, si s'thonë atë, duke s'jellë argumentet, kërsa argumentet janë ato shka ja u kap logika njerëzve, jo argumentet prej koronit e sunetit edhe duke i largu dushimet, që në realitet ata, dhe më thënë, me, atë, me kelamin s'jëllin si dushime. Ata djetarët e djetarë kelamit, janë disa loje, ose disa grupe. Më të njohur, janë gjehmit, esharit, mëtezilit, kullabit, maturidit, edhe në gjashëm, dhe më thënë, kanë sekte të ndryshme. E disa prej këtynë kalamistëve thon se imani është njohja, njohja Allahut. e Allahut. Prandaj do të thonë te ata kufri është mosnjohja ose injoranca. Edhe kjo është fjalë, ky është mendimi i Xehmipën Safuanit, i cili do të thotë ka jetuar në Samarkand në jetë, do të them kur kanë qenë gjallë dhe një, një, një numër i vogël i kabinëve të vegjël. Do të them, edhe siç ka thënë eh siç ka thënë Vehibiu, thotë ai nuk ka transmetuar asgjë për i dituris, vetëm ka sjell shërt, më, do të them, ka sjell këqia të mëva. Edhe ka sjell bidateve ndëvime. Edhe ai do të thonë akidia e tyre vështë është mohim i cilësive të Allahut të gjitha, mohim i të gjitha emrave të Allahut, edhe ata thonë se Allahu nuk pra xehmi pasuesit e xehme si von safanit thonë se Allahu nuk cilësohet me asnjë cilësi, edhe nuk emërohet me asnjë emër. Edhe thonë se fjalat e Allahut, do të thonë Kurani, edhe libra që i ka shpava janë fjalë të krijuar, kurse nuk fjala e Allahut nuk është skronjë dhe zë, por është vetëm, do të them, është krijesë, të cilën e ka krijuar Allahu. Gjithashtu e kanë mohu se Allahu mund të mu pa në ahiret. E kanë mohu sifatin e këso më rad, do për të them, i kanë mohu sumicën e arkides. E shikoj ka për u pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam dhe kanë sill devime kufrit. Te kta dhe më thënë, si pas Gjehmë bënd Safuanit, adhe pasuës vetë ti, imani është njovje. Dhe më thënë, kush e nje Allahun është besimtar, kush nuk e nje, nuk është besimtar. Adhe këtu, si qëtë qëkhë, Muhammed e Menel Gjemi, nuk ka më ignorant për Allahun sesa Gjehmë bënd Safuanit. Pra, si pas këti definicion, si pas definicionit dëvet, dhe më thënë, Gjehmë bënd Safuanit është kafir. Edhe e thëtë, se aj Vëtë vetës me kufër, sëpse nuk ka, du më thënë, njëri që ka është ma ignorantë se aji për Allahëm. Pra, kjo është kurse mendimi i dytë, gjithashtu i kelamistëve, është se imani është besim, du më thënë, vetëm besim me zemërë dhe të thotë se vetëm me besu se ajo që e ka sillë Muhammedi sallallahu a.s. është e vërtet. Edhe nëse nuk e thotë këtë me goj, dhe thotë aji është besimtar. Edhe nëse nuk e pëhon me goj, dhe thotë dëshmin se lajla illallah la, la, Muhammedi rrësullallah, nëse nuk pëhon se nuk ka të adhrum të drejtë për e shë Allahot dhe se Muhammedi është i dërgumi Allahot, për deri saj besonë Me zemër, du më thonë se është besimtarë. Mëndimi i tretë është uh, gjithashtu i disa pjesëve të kelemistëve, të cilët të thonë se imani është besim me zemër edhe pohim me gojtë, edhe vetëm kaqë. Du më thonë uh, nuk shtojnë mëtej për se kjo është gjënë. Të gjithë, këto të tre grupe janë mërgjie. Që do të të të të të mërgjie, ose irgja, i rgja, masë i kemi dëgjusumë, do të të të të mërgjiet janë grupë që ka i mënjanojnë veprat prej imanit. E, sepse fjala i rgja do të të vanim. të vanim, do më të në për me landi që ka për ma vonë. Edhe murgje është, si e thajnë arabisht, ismu fail, dëmë thajnë është emërin zjerë për pif, kësaj folje, që dhe të tëtë se vëpruesi i rëgjajt. Kjo është gjufësisht, kurse në aspektin e shëriatit, ose në terminologjinë, dëmë thënë, të sekteve, quhen murgje, quhen ata që i kanë vanu veprat, dëmë thënë, i kanë lanë jashtë imanit, edhe nuk i logaritin se veprat kanë pjesë në imanë. Dhe më thënë me gjithë këto dalimet me zveti, pra disa për të ty në thonë se imani është njohje, disa thonë se imani është besim, disa thonë se është imani besim dhe pohim e, me goj, për të gjithë këta nuk i fusin veprat në, e, në esenësën ose në thejlbin e imanit. Ata shka e quenë mërgjetër fukaha, janë pasu e si te Ebu Hanifës edhe dëmë thënë tjertë të kufës, dëmë thënë që janë pasu Ebu Hanifën, se ata dëmë thënë gjithashtu e nëzirin veprat prej imanit edhe këtë mendim prej prej djetarve të kufës dëmë thënë, e ka e marë Ebu Mansur El Maturidi edhe ma vonë është transmitu edhe të E, e sharit është transferu, dëmë thënë këjë mendim, se veprat nuk janë, nuk guajnë pjesë në imam. Kështu që të shumica e këtyne djetarëve të kelamit, e edhe, të, të sharit e sharitë dhe maturidit, imani quhet, im, imani është vetën besim, dëmë thënë me zemër. Por një pjesë e, e tynëve i ashtojnë edhe pohimin me gojë, dëmë thënë një pjesë e sharive jashtojnë edhe pohimin me goj, kurse vej pra të të të nuk i përmenin e, si pjesë e imanit. Po, si të thama, si shumica e këtyne, janë se imani është vetëm besim me zemër, pra e vërteta është, dhe më thënë në medhebin e ty nënë që e kanë, e, fjala e vërtet, si pas tyre është se imani është vetëm besim. Si pas kësaj, të gjitha vej pra të islamit, çë përmenden në Kur'an e në Sunet nuk ja nuk bën pjesë në iman sipas mendimit këtyre do të thonë kela mistëve <coughs> kurse mendimi i ehli sunetit do të thonë mendimi i sumicës së dietarëve të të islamit ose mendimi i ehli sunetit pra ai është i vërtetë apo pse ata janë sumic po pëse ata e përkrain argumentet. Dëmë thënë, mendimi i Ehli Sunetit, a është ajo që është e vërtëtume në Kurane dhe në Sunet, se imani nuk është vetëm një qështje, po përbëhet prej disa pjesëve, që të të asjarojnë pak ma vonë. Vetëm, thëtë Shekh Mohamed Eman El Gjami, duhet me ditë në zënsit e dijes se Irca e të cilën e ka Ebu Hanifja, edhe e Buhanifja edhe pasuesit e tij nuk është një sikurrgjay i, i kelamistëve. ë Prandaj ata quhen murjjetul fukaha. Do të thonë se ata kanë një dallim të vogël të çështja e veprave. Kurse murxjet e kelamistëve ë besojnë ose janë të mendimit se kur njeriu të ket iman Imanin e ti nuk e dëmton asnjë mëkat. Edhe gjithashtu, mendojmë se nuk i bën dobij asnjë veprën e mirë, pra e kundërta. Edhe mendimi i ty nëse njerëzit nuk kanë dallim mes vetën e imanit. Do të thonë te ata, imani i pejgamberëve dhe imani i njerëzve të tjerë është i barabartë, sepse nuk shtohet edhe nuk paksohet, është vetëm një tertsi e vetme. Këta janë, dëmë thënë, mërgjit e kelamistëve. Kurse mërgjit e Ebu Hanifës, dëmë thënë, mërgjit e fukahave, nuk arrinë dherin këtë shkallë, edhe pse i nëzjerin vepra, dëmë thënë, prej, prej emërtimit timonit, mirë po nuk janë njajtë si ata, me gjitha ta edhe me dhebi të nëve dhe është gabim. Pra, si që thamë, e vërteta është ajo që kanë xumhurit, do të thonë sumica e dietarëve, edhe dietarëve të fikut në ketë rast, po edhe përgjësi dietar të akides, eh pra ajë është e vërteta, siç thamë jo për çka që janë sumit, por sepse argumentet prej Kuranit të Sunetit e thonë këtë kët akide. Edhe libri i Allahut, do të thonë tregon çart se vep prap janë pjesë e imanit si ka thën Allahu subhanahu wa taala innal mu'minun alladhina idha zukira Allahu wajilat kulubuhum domethën besimtarët e vërtet janë ata ti kur të përmendet Allahu ju eh, dridhen zemrat ju tronditen zemrat dhe idha tuliya aleihim ayatu hu zadatuhum imana kurse kur të kurti kur lëzohen ajetet e Allahut, aty në justohet i mani, wa ala rabbihim jë të vakkellun, edhe të zoti i tyre mbustetën. Alledhina ju timu në salata wa mimma rëzakna hum jënë fikun, ata të cilët falin namazin edhe japin pre asaj që ne i kemi furnitit. Ula i ke humul minu në haqqa, ata janë besimtarët e vërtet. Dëtët, në këtë Ajetë, Allahu ka përmend disa, disa qështje të imanit, i ka përmend disa vepra të zemrës, kur ka than, i dha dhukil Allahu e gjilat kulubu hum, të më thënë, kur përmendet Allahu zemrat ju të rënditan, ose ju rënqethen. We i dha të liet alehim ajetu huzardet hum imana, edhe kur të ju lezohen ajetet e Allahut, ose kur të ju citohen ajetet e Allahut, ju ushtohet imani, wa ala rabbi himje të wekkelun edhe të zotit tyre mbështetën, në më thënë, këto janë vepra të zemrës. Pra, nuk është besimi vëcë, këtu hinë edhe besimi i zemrës edhe vepra të zemrës. Pastaj, ka përmenda edhe vepra të gjymtyrëve që kur thëtë, e ledhine ju krimu në salarë, në më thënë, ata që e falin në masin, vëmim ma rëzokna, hum njëm fikun, edhe prea sa që ne kemi furnizu, ata ja pin do të thon sadaka këta janë veprat e gjymtyrve e prandaj këtë ajete i përfundon Allahu duke thënë ulaike humul mu'minuna haqqan ata janë besimtarë të vërtetë do të thon se edhe veprat e zemrës edhe veprat e gjymtyrve bëjnë pjesë në definicionin e imanit e, prandaj besimi në këtë rast është besim i veçantë sepse dietarët e kelamit e kanë marr definicionin e imanit prej kuptimit gjuhësor të fjalës iman, se fjala iman joces, do të thonë tasdik, do të thotë besim. Mirpo nuk është çdo herë, jo çdo herë po nuk është, jo po është asnjëherë kuptimi i shariatit ë nuk komentohet vetëm sipas kuptimit të gjuhës, sepse Për që mu dhe dhe fjalla Salah, dhe dhe namaz, arabisht dhe dhe dhe dhe dhe lutje. Mirë po, e, nuk është se cila lutje namaz, po është e, namaz e, sal e Salah, është një lutje veçant, që ka vej pra të qaktu me e kështu me radhë. Edhe fjalla haqë dhe dhe dhe dhe dhe dhe vizit, pra ndaj nuk komentohet që haqë është një vizit, me shku me vizitu di kanë, edhe u kry haqë, po është vizit e veçant, me regula dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Edhe e, kështu zdo gjatë jetër, dhe më thanë, që ka emërtim në, në shëriat, emërtimi është prej kuptimit gjuhësor, që e përfshin kuptimin shëriatik. Mirë po nuk do më thanë se e, krejt a i kuptimi gjuhësor është kuptimi shëriatik. Mishallah është e qartë kjo. Edhe fjalla iman, me gjithse në aspektin gjuhësor, dhe më thanë, besimë. Mirë po, është besim i veçant. Më thënë, nuk është ashtu në përgjësi i pra në shëriat, i e petë definicioni si pas argumenteve të kuronit të sunetit, jo si pas kuptimit gjuhësorë vetëm. E, prandaj, murgjet kanë deviju për shkak se definicionin ja kanë dhoni manit vetëm si pas kuptimit gjuhësorë. <clears throat> kurse në shëriat, imani është një besim i veçant, dhe më thënë mi besu asaj që e ka sillë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, një besim të cilin e vërtetojnë vepra edhe fjallë. Dhe më thënë, fjallat duhet me vërtetua të besim, kurse vepra duhet me vërtetu fjallën dhe besimin. E, se vetëm besimi i zemrës nëse nuk ka argument, atërë e a i e besim llogaritet vetëm pretendim, do të thonë vetëm dikush kur pretendon diçka se beson ose se ka këtë, mirë po nuk sihet askund gjurmë e asaj. Si gafon Hasan al-Basri rahimahullah nuk qres timani vetëm me pretendime dhe me zbukurime, po imani është diçka që ndikon në zemër, edhe at atç që ka ndikuar në zemër, do të thonë e vërtetojnë veprat prandaj do të them nëse njeriu pretendon se i beson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i beson çdo gjë që, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj nuk vepron asgjë për asaj që e ka prur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëh ai do të them nuk nuk vepron asgjë për asaj që ka urdhëruar namaz, as xherim, as zakkat, as hax, gjë këto merat E, nuk vepron edhe thotun e jam besimtar se besoj me zemër se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është i dërguar mi Allahu i hak. Ather domethën në i themi se besimi jot nuk është i vërtetuar askund. Domethën duhet më pas argument se më të vërtet i beson me zemër pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Pra do ta imani te lisuneti është si thamë një realitet i ndërtuar prej disa pjesëve. Për definicionin definicioni e lisoneti, definicioni i imanit te lisoneti është ë besim me zemër, edhe shqiptim me gojë dhe veprë me gjymtyr. Do Në thënë nëse një nga pikturëve mungon, do thotë se imani nuk është nuk është iman. E, gjithashtu i ashtojnë atlisoneti edhe një pjesë tjetër e definicionit për ta qartësuar më shumë se shtohet me vepra të mira edhe paksohet me mëkate ose me kundërshtim e pra imani është besim me zemër, shqiptim me gojë, vetë, veprim me gjymtyr, shtohet me vepra të mira dhe paksohet me mëkate. Prandaj kur kur dikush e beson Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam ai e shqipton at duke duke dëshmuar se nuk ka ta vëruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është i dërguar i ti. tij edhe këtë të dyja do të thon besimin me zemër edhe këtë shqiptim të shahadethit e vërtetojnë e vërtetojnë veprat e tij të cilat do të thon janë pajtim me atë që ka urdhëruar Allahu edhe atë që e ka sirën për nga meri sallallahu alim sallim. Pra imani përbahet prej disa pjesve. Edhe këta e vërtetonë pra kurani e sunetis, istam ajeti që e përmendëm më herët, i surës e në felë, edhe gjithashtu ajetet të tjera, kurse prej sunetit është një prej argumenteve matë qarta, është hadithi ku për nga meri sallallahu alim sallim ka thonë, El imani bida 60 shube ose bida 70 shube, do të thonë imani është uh, stërvite më tepër pjes ose deg, do të thonë imani është 70 disa deg. E lartëha thëngu la ilahe illa allah, do të thonë ma e larta është fjala la ilahe illa allah, duke nuk ka të dhuar të drejtë për vesallahut. Pra, be Ahmet sallallahu alaihi wasallam ka ka fut këtu siptimin me gojë si pjesë e imanit. Edhe ka thënë edna-ha imatatul ada anit tariq, kurse dega më e ul është lërgjimi i pengesës për rrugës, edhe kjo është vepër e gjymtyrve, do të thonë se edhe ajo është një prej degëve të imanit. Wal haya'u shubatum min al min shuabil iman, ose shubatum min al iman, do të thonë edhe turpi është një prej dekëve të imanit, dhe më thamë se kjo është vepër e zemrës. E pra, për nga mërë i sërëllohën e mësëllëm këtu i ka përmenë se ka 70 e disa dekë imani edhe e ka sjellë më të latën edhe më të ullëtën, që të totë që nërmjetë më të latës dhe më të ullëtës ka vepër atjera, si që janë namazi edhe zekjati hajërimi, hajëgji, gjihadi, kërkimi, dituris, urdhërimi për të mirë, ndalimi për të këshijave, dhe më thënë të gjitha, ato janë vejpra, dhe më thënë të gjitha, ato janë ndekë të imamit. E, të parën, thame ka përmenë fjallën lajla e lëllah, kjo që të regonë vlerën e madhe të fjallës lajla e lëllah, se fjallë lajla e lëllah ashtë në kryjetë Të përmenin, dhe ju pa kur përmendën domethën veprat më të vlefshme të islamit fjala la ilaha illallah ose dëshmia domethën është e para kur përmendën styllat e islamit shahadeti dëshmia është styla e, e parë kur përmendet kur përmendën styllat e imanit gjithashtu besimi në Allahu është styla e parë kur përmendet vikri më i vlefshëm domethën pas Kur'anit ose dikri më i vlefshëm përmendët fjale lajle e para, e kështu me dhav, dhe thëtë ajo të regonë vlerën e kësaj fjale, për të cilën, dhe më thënë, ka nevoj për komentime, për sëqyarim, që janë, dhe më thënë, shumica, ose dhe thëtë djetartë i kanë sëqyaruatë në apër libratë që janë të njogura. Këtu ka përmendë Shekht Muhammad e, Eman El Gjami, e vahim e Allah, një qështje, për tu për ti për kujtu njerëzik pse këtu pejgamberi sallallahu alejhi dhe selemu te dejtë e imamit e ka përmend vetëm fjalën la ilaha illallah pa muhammedur rasulullah eh edhe përgjigjet se thotë se ato janë një tërësi që nuk ndahet do të thonë dëshmia se Allahu është një i vetëm do të thonë që meriton të adhurohet nuk është e plot pa dosmin se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam sti dërgumi i tij. Prandaj gjithmonë kur përmendet një hadith fjala la ilaha illallah, do të thotë se është për qëllim shahadeti me të dy pjesët e tij, nuk është vetëm njëna. Por përmendet vetëm ajo e para sepse e dyta nuk kuptohet. Edhe më të ultën thamë ka përmend largimin e një pengese prej rrugës, edhe ajo është, do tëtë, një prej veprave të imanit. Sepse, si që ka thëmë për nga mëri sallallahu në sëllëm, se imani i pëllotë është që të jadush të tjerëve, dëmë të në të jadush vlautë të në atë që jadushiron vëtë vëtë vetës, edhe të urresh për vlautë të në atë që urrin për vëtë vetës randai do të them kjo është pjesë e imanit që, që më largoi një pengesë prej rrugës, mësti u pengë që mësti u pengojë njerëzve të tjerë. Gjithashtu kjo ky hadith vërteton se veprat e imanit janë në skallë të ndryshme. Do të them ka skala më e lartë ose dega më e lartë, edhe ajo më e ulta, edhe me styrë do të them se janë mëren, nuk janë të gjitha vepra te emanet ne nje skallë, do të them ka diçka që është më e rëndësishme në iman, ka diçka që është pjesë e pandashme e imanit që nëse mungon ajo, atëherë priset e të imani, siç është për shembull fjala la ilaha illallah, nëse ajo mungon nuk ka iman. Edhe siç janë disa vepra për të cilat ka mendime ndryshme te dietar, po ajo që është vepra më e fortë për të cilat mendimi më i vërtetë është se nëse mungon E, nuk gjithashtu anullohet imani ajo është e, namazi thënë, nëse njëri nuk e falë namazin nuk e ka të plot atë fjalë që e thotë laj laj laj lallah sëpse nuk me, nuk me afton vetëm të thotë dikus laj laj laj lallah edhe me ka që tjetë besintarë nuk e duhet të thotë fjalën laj laj laj lallah duke i plotësu kushtet e saj edhe duke mës i ba ato që e kundrësojnë, që e prishin Dëmë thënë, sikur që avdesi ka disa gjana që e prishin avdesin, edhe fjallë la ilahe illallah ose imani, ka gjana që e prishin, e anulojnë, dëmë thënë, ose e zhbajnë, dëmë thënë, nuk, nuk e gziston pa pa pas tyre, nuk Prande, e gziston ma. Përëndaj, së që thotë që e këmëhamme dhe ma në lëgjami, nëse njeri e, një qënë herë thotë la ilahe illallah, pra nuk ka ta dhuruar të drejtë përveç Allahut, pas ta ishkon i lutet vorrit ose kërkon dhimë, thëtë mëndihma më filanë, nuk kam asë kanë tjetër përveçteje me mëndihmu, ose jepën fëmijë, ose shkën të e gurë, ose kështu më radhë. Nëmë thënë kundrështon, e kundrështonë fjallën laj, lajilallar në thelbë, edhe nuk mbetët taj asja prej imanit. Nëmë thënë njeriu që i banë ato që i kundrështojnë shahadetil, dhe të thëtë nuk është besimtarë, po është kafirë ë do të thon ai me ato vepra e ka mohu atë që e ka thonë me goj. Pra kjo është skurtimist për ato se çka është imani, e cila është e vërtetë për definicionin e imanit, mendimi e sunetit. ë ka edhe një dyshim që sjellin ata kelamistët. Se thon për ato se veprat nuk janë pjesë e imanit në duke argumentu me atë se në shumë vende në Kurën, Allahue ka përmen imanin edhe vejprat si dy, dy, dy gjara. Në më thënë duke i lidh me lidhësen me wawin arabisht dhe, dhe të të shqipë. Si që thënë në shumë ajet e ledhine e menuva amilu salihat. Pra, ka thënë ata që besuan dhe ban vejprat mira edhe ata murxjet ose kelamistët kanë thënë se e, nuk munden u mu lidh me lidhse dy gjëra të njëjta, po lidhen do të thotë dy gjëra të ndryshme, sigur kur, kur thuo erdi Zejdi dhe Amri. Do thonë ata janë dy veta ose erdi Zebi e shkoi Amrit, do thonë lidhen dy çështje të ndryshme. Mirë, po kjo nuk është e vërtetë sepse në gjuhën arabe ëspërs the thot lidhet një një gjë më e përgjithshme. ë pastaj vjen një tjetër më e veçantë. Sigur s'ka thënë Allahu në Kur'an, ë hafizu 'ala ssalawat wa ssalatil wusta, do të thënë ruajini ose keni kujdes ose kujdesuni për namazin, për namazet dhe për namazin e mesëm. Domthon edhe pse namazimi mesëm është pjesë e namazeve të tjera, por Allahu e ka përmend atë pjesën më të vogël pas pjesës ose pas asaj të rëndësisë për shkak të rëndësisë që e ka. Domthon ajo që e ka veçuar namazin e mesëm do të thotë se është e, ka rëndësi shumë të madhe te mesin e këtyre namazeve të tjera. Edhe këtu kur e ka kur i ka veçuar veprat, domthon se veprat janë pjesa më e rëndësishme e imanit. Prandaj ka thonë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, të cilat gjithashtu janë pjesë e besimit por janë pjesë shumë e rëndësishme e besimit. Eh, imani ka 6 kushte. Just stulla. Do thënë imani ka 6 shtyma. Eh, pra femse ato degët e imanit janë 70 e më tepër, mirëpo gjashtë prej tyre janë shtyllat e imanit, pa të cilat nuk bëhet as si imani. Eee ato janë besimin në Allahun, në melekët, në librat dhe pejgamberët e Allahut, besimin në ditën e gjykimit dhe besimin në caktimin e Allahut. Edhe argument për këtë të përket thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Eee Thot, vët dalilu ala hëthih l-ërkan, al-sitte, qawluhu ta'ala, pra argument për këto gjast shtu, la është fjallë Allahut, lejse l-birra an të wallu vëgjuhakum qibële al-mashriqi wal-madhrib, pra nuk është bëmirsija që takë të niftyrën ka l-indja ose përëndimi, walakin në l-birra men ëmena billah, për, bëmirsija është vej pra tiqë besërën Allahut, wal-jëwm il-akhir, dhita s Wel me laiketi, edhe me laikeve, wen well, në bijjine dhe pengamerve, wel kitabi dhe librave, ose librit, wen well, në bijjin dhe pengamerve. Pra këtu përmendën 5 shtyllat e imanit, edhe na jetet e tjera, kurse e, për kaderin ka argumentet e tjera, si që është e, në fjallën e Allahut, inna kulle shej in khalaqëna hu bi kader, pra ne se cilin, Gjë e kemi kriju me kader, me mas të caktuar, të më thënë me caktim. Pra, shtylla e parë është besimi në Allahun, do të të që të besosh në Allahun, e, të besosh se Allah u egziston, së është i vetëm në rububije në ti, të më thënë në zotrim, së është i vetëm në uluhije, Dhëmë, në më thënë, në ashtë i vetëm që duhet të adhurohet, edhe se ashtë i vetëm në emrat dhe cilësit e ti, pra nuk ka të njëshëm. E, kjo është e, besimi, dhëmë, në më thënë, në allamën me detaj e tira që i kemi shëru edhe më herët edhe më dhoni në shala, ndë t'i shërojmë. Besimi në me laiket dë tëtë se të, të, të, të, të besosht e me lëkët janë do të thënë ekzistojnë se ata janë kriesa të Allahut, janë ushtritë e Allahut. Ëh, edhe duhet të më besu, do të thënë përgjithësi kështu se me lëkët janë kriesa që i ka krijuar Allahu, që adhurojnë Allahun dhe nuk bezdisen nga adhurimi, edhe se veprojnë vetëm sipas urdrave të Tij, edhe nuk e kundërstojnë ose nuk bëjnë asgjë përveç asaj që i urdhron Allahu. Kjo është besimi në përgjithsi, kurse ata me lajke të cilat Allah me ka të regu emrat e tyre, dhëmë të në kuran ose për mesunetit me nga meri qëllë Allah vënë mësëllëm, duhet mi besu me emrat edhe me cilësit që janë të përmendura me ato obligimet ose përgjithsit që ka i kanë dveçanta. Pra, ato, ata me lajke që i dimë si dveçant, është obligim të i besojmë ashtu në detaje kurse të tjera që nuk i diim veçoritë dhe detajet e tyre duhet më besuën përgjithsinë siç them më herët. Edhe besimi në libra gjithashtu duhet më besu se Allahu flet, edhe fjala e tij, do të them fjala e Allahut nuk është e krijuar, po ajo është prej Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe se Allahu e, ju ka thonë pengamerve të ti dhe ju ka shpal libra edhe atë, du më thënë në shumë pengamerve Allah ju ka shpal libra se fletushka kurca ata që janë të përmendur ata duhet besohen ashtu si që janë përmend duhet besohen ata libra të tjerë përveç kuranit du më thënë si që janë fletushka të musajt, fletushka të ibrahimit e, te orati që i gazbrit musajt E, zëburi që i ka zbrit davudit edhe nëngjili që i ka zbrit isait a.s.a. e gjmein ja është obligim të besojt që ata janë prej Allahut dhe se janë fjalët e Allahut që ja ka është palë njerëzve për udhëzim dhe më thënë edhe për udhëzim në besimin e drejt edhe për udhëzim në veprat e drejta dhe më thënë me ligje e, me ligje që i ka caktu Allahu s.a.w kurse besimi mirë po gjithashtu duhet të besu se ardha e Kuranit i ka abroguar të gjitha librat e tjerë edhe njerëzimi është i obliguar të punojë me sipas Kuranit pra edhe e, kur domethënë besimin kuran përfim për vetë kësaj të përgjithshme si për librat e tjerë se ata janë fjalë të Allahut se kan ard ard për udhëzim për të ulëzuën erësimin, besimin në Kur'an gjithashtu përfshin edhe pranimin të urdhrave të Kur'anit edhe veprim sipas udhëzimeve të Kur'anit, duke mos e kundërshtuar Kur'anin asnjë çështje. Ëm për di se këtu gjithashtu ka përmendë Sheh Muhamedi Muhamedi Eman el Jami, rahimehullah. Për fjallën e Allahut, se fjallë Allahut është pa fundme, është, thon, ë, dhe më thënë, amësueshme dhe absolute, edhe ajo nuk, nuk kryet asë njëherë. Si ka thënë Allahu, kullë u kanë lë bëhru mida dhe lë kelimati rabbi, thuaj nëse ishte deti, në gjyrë për të ishkrujt fjallët e zotit tim, lë nefi dhe lë bëhru, qabla anë të mfeda kelimatu rabbi, dhe më thënë, do t'ishte hargju deti, për para se të hargjo eshin fjallët e zotit tim, në abimit lihi med edhe, edhe në qëfës e silim prapë edhe një detë tjetër, dhe më thënë me poa që në gjyre, kështu me radhë, dhe më thënë sa do që silet, ose sikur në jetin tjetër që da thënë, nëse këshin qenë të gjitha drunjë të tokës ishim bërë lapësa, edhe detrat, edhe pas tyre, edhe shtat dret, detrat të tjerë këshin qenë gjyre, dhe më thënë nuk dhe të ishin hargzu fjallë të Allahutë. Pra kjo, pra kjo është për skrim për treguse, fjala e Allahut nuk nuk përfundon asnjëherë. Do të thënë se përherës mundu ka të krijuar, është sigurt, është e përhershme siç është, e e, është, sigur, është përhershme si Allahu i përhershmi. Do të thënë Allahu ka fol edhe kur ka shpall libra, edhe ju ka fol pejgamberve, siç i ka fol Musa i teqallahu alajihis salam, siç i ka fol Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam. Por, edhe flet me me lajket, edhe flet ju drejtohet njerëzve, si që ka tregu pengamëri sallallat me në nësëllën, se në pjesën e trejtë natës zbred, edhe thot, helmi mustagfirin fe alfirale, dhe më thëna ka dikush që kërkon falje që unë t'ja falë, e kështu me ra. Besimi në pengamër, gjithashtu, ashtë, Dëmë thënë edhe për këta mund të thuet, ajo e njashme si të shtuet për librat, se jemi të obligun të besojmë se Allah u ka dërgu për nga mërë të shumët, nëse cilin popull ka dërgu për nga mërë, për ti ullzu njerëzit, për ti nëzirë nga adhurimi i robërve në adhurimin e Zotit të robërve. Dëmë thënë nga adhurimi i të adhuruerve të ndryshën, të rrenshëm të kotë, në adhurimin e Allahut të vërtetit. Edhe pra, do të them me besues se Allahu ka dërguar pejgamber, edhe të gjithë pejgamberët e kanë pas kit kat mision, që të nxjerrin njerëzit prej erësirave të shirkuut në dritën e tauhidit. Ëh, edhe se pejgamberët janë të pagabueshëm në pra nuk bajnë gabim në kuptimin e, e porosis Allahut. Gjithashtu të besohet se pejgamberët e kanë kryer këmëtimin e, e mesajit të Allah, përësis që Allah i ka tërgu. Kështu në përgjisi, kurse ata të cilët i dim emrat e tyre, edhe i dim historinë e tyre që ne ka tërgu Allahun Kur'an, ose për nga meri sëllë Allahun e selenë sunetin e ti, ata është të obligim të bes, besojmë ashtu si që janë të tregumë. Por, aj për nga merë të cilën jemi të obligumë ne të pasojmë, është Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Edhe besimi në të përfshin, domthonjë që besonhet çdo gjajë që ka lajmruar, domthonjë qoftë për popujt e kaluam ose për e, për kohrat e ardhshme, që të veprohet ajo që ai ka urdhëruar, të smanget ajo që ai ka ndaluar dhe që të mos avdrohet Allahu ndryse përveç sipas asaj që ai ka botlichshme. Ai. Do të them kjo është besimi në Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe duhet të më ditë se edhe nëse ka pas njëri që që ka pasu Musa ibn Ali sallallahu alejhi dhe selam ose Isa ibn Ali sallatu wassalam, në të them pas ardhjes pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ai nuk ka të drejtë as gjë tjetër përveç se ta pasoj dhe ta ndiej Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe vetë si siç thonë nga meri sallallonsem, se sikur të kishtë të qenë gjaldë Musaj, aleyhis salatu vë selam, nuk do të kishë pas tjetër zgjidhje përvec se që në të nëpason të muna. Edhe besimin në ditën e gjykimit, përfëshin, dëmë than, në shdo gja që të regohet për ditën e gjykimit, pra dëmë than, besohet se e, kjo jetë dhe kjo botë ka përfundim, të cilin Allahu e ka caktu, edhe përsërit ajo që është treguar në Kur'an e Sunet për shenjave të ditës së gjykimit, edhe prej ndodhive të ditës së gjykimit vetë, domethën ditës së kıyametit ose ditës së shkatërimit, ditës së ringjalljes edhe ditës së gjykimit te Allahu. Ëh mirëpo besimin ditën e gjykimit përfsinë edhe çdo gjë që as tregun Kur'an e Sunet për ndovit pas vdekjes. Domethën Me momentin e vdekjes, njeri u kalonë tjetër formë tjetës, du më thënë jetëa e varrit, edhe shpërblimi, dënimi i varrit, gjithashtu pytjet në var, du më thënë të gjitha janë hak, edhe ato e, duhet besonë, du më thënë, si pjesë e besimit në ditën e gjykimit, sepse, si qka thëmë për nëmeri sallallahu nëmësallem, se varri, du më thënë, el kabru, imma hufratu min huferin nërë, e u raudatum min riadi l'gjenne, si gaten inni me l'kabru, raudatum min riadi l'gjenne, pra avari ose është një kops, prej kopsetve të gjennetit, e u hufratum min hufari në nër, ose është një grob prej grobave të eh, gjëhennemit. Allah në rujt prej ti. <coughs> Besimi në caktimi në Allahot, është që të besohet se asë gjë nuk ndodhë përveç asaj që e ka caktu Allahu. Dëmë thënë edhe njeri u duhet të adi se zhdo gjë që ndodhë është në diturin e Allahut edhe asë gjë nuk ndodhë përveç e me dëshiren e ti. Dëmë thëtë, nuk ka e, mundësi që ndodhë në mbretrin e Allahut përveç asaj që e do Allahut. Edhe zhdo gjë që eksiston edhe, edhe edhe gjallnesat, edhe vejpra të tyre, edhe zdo gjatë tjetër është krijes e Allahut. Dhe se gjithë kjo është të shkrume, është të shkruar dhe më thënë të libri Allahut. Edhe kjo i mi afton njëriut nuk ka nevoj më shumë të thelohet në qëstin e kaderit, sepse qëstja e kaderit është qëstje e ndërlikume edhe është të vështirë edhe shumë njërës kanë deviu në të temë, pra ndaj njëriut duhet të mi aftohet që ta di se as gjë nuk ndodhë për vetë se me diturin dëshiren e Allahut edhe pasi që Allahut ta kryoj një gjë, dhe se gjithë kjo është të shkru me të Allahut. Edhe kjo mi aftohet, aty dëmë thënë këtu i ka përmenë që e këmëhameden Eman El Gjemi, dëmë thënë ata dy grupe që kanë devjuën këtë qështje, Jabrit, do të thonë që besojnë se njeriu nuk ka zgjedhje, <coughs> se është i detyruar, do të thonë te hece sikur treni nëpër binar, do në të thonë kaskon binarit, a ne duhet të skuaj treni ose sikur do të thonë robot i cili është i kurdisur. Kurse kadrit që besojnë se njeriu vet i krijon veprat e veta. Foto Lisneti është e, nuk është as në kit ekstremes as në tekrem por e, beson se njeriu ka zistivje çka ja ka vana lavo mirë pa as lidhje nuk e kundërshton ë nuk mundet me kundërsut dëshirën e Allahut, do të them dëshirën e kaderit. E, gjithashtu njeriu nuk nuk guxon me pyet, domethan pse Allahu e bën këtë, pse e krijoi këtë, pse e vdiç këtë. Dëmë thëmë, pëse ma caktoj të e kështu me radhë, sepse ajo është kundrështimi kaderit. E... Dëmë thëmë, imam Shafiu, rahimë Allah, ka përshkrujt në disa vargje të qështin e kaderit, kur është pyt nga një pytës për kaderin, ka thëmë, dëmë thëmë, disa fjallë, si kur me to i drejtojtë Allahu, dëmë shi të kene wa illem eshe, dëmë thëtë nëse... E... Ajo që do të ti, do të ndodh edhe nëse unë nuk dua, uëma shiqëtu illem të shak lamjekun, kurse ata që dua unë nëse ti nuk do, nuk ndodh. Khalëk të l'ibade alama alimta, dhe më thani ke kriuar robrit si pas dituris të ndër, fefil ilmi e gjëri l'feta wal musin, edhe në diturinët të ndër vazhdo në të hecë, dhe më thani i riu dhe plaku, Alaa fa ma anta wa hadha khazaltum thanfte i dhe tmira kurse kte e postrove wa hadha aamta wa lam tuin ve kte e ndihmove kurse ata nuk e ndihmove wa minhum saqiin wa minhum sa'idun dmthan mes tyre ka te dashkruar edhe mes tyre ka te lumtur wa minhum qabihun wa minhum hasan dmthan dhe mes tyre ka te shëntuar dhe mes tyre ka te bukur dmthan te gjitha kta janë vetëm caktimi Allahu dhe caktimi ti nuk kundrështohet. Si ga thënë Allahu, la jus elu amma je faalu, uen hum jus elun, pra aji nuk pyetet për atë që e banë, kurse ata do të pyetet, edhe Allahu ga thënë fa'alu lima jurid, pra Allahu e banë ata që do aji. E, për punën e dyshimit, se shëjtani shumë i bje njerit dyshimit në që është tjë në katerit, Njeri u kur ka dyshim, pse këti i ka ndodhë kjo, pse këtë nuk është udhëzu, pse pse është kryu u kështu, vëcë nuk duhet të harroj madhrin e Allahu s.p.t. Alla, edhe vogëlësin e përënësin e kryesës. Nuk duhet të krasoj mendimin e vetë, du më thëmë për kryesët, si pasasaj që aj ishe, duhet të di se Allahu s.p.t domthonë si ka treguar peng Ameris sallallahu anhu sallam se toka ehm asht në krasim me qellin e parë si një si një halknë, si një bizilik, domthan, bizilik në, në skritir. ë edhe që domthan që që çfarë të qet në krasim me kursin janë sikur e sigur është atë mëveda në një mburoj kurse kursia, do të thonë i përfshin çelët edhe tokën. Kursia është vendi i kremt vetallaut. Pra, gjithë kjo krijesë më historë që nuk mundet njeriu të dijë se ku e ka fundin, për mbi gjithë këtë janë vetëm kremt e Allahut. Do të thonë duhet ta ta kuptojmë madhrinë Allahut subhanahu teala dhe mos futemi, do thonë këtë tema. Pe cilave nuk ka dhe shumë dobi njerë ju, mirë po, ashtë dhë që shejtani ifut dyshi me njerëzve. E, kjo dëmë të në thënë saj përket e, definicionit edhe shtyudhave të imanit. Wallahu a'allem wa sallallahu a'Sallam e alabdihi wa rasulihi nëbina Muhammed. Dhe shumë dhe shumë dhërën jështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërësht